Микай вимикачі та важелі, Стережись, щоб не стукнутися об щось. Що то за примудрощі? Робота для якоїсь мавпи, а не для людини. Почало навіть здаватися, що м'язи мої порозкисали, Почали розповзатись. Щоб розвіяти нудьгу, попросився на земляні роботи. Здоровий дух оглянув мене пильно, ніби вперше побачив. Жартівливими примовками обмацав м'язи і дозволив. Можна, тобі все можна. Я накинувся на роботу з нетерплячою пожадливістю. Працював з якою зіркуватою насолодою, знаходячи заспокоєння у перевтомі. Легені до країв наповнені тугим повітрям, запах свіжої глини, все це освіжило мене, оживило. Тіло аж пашило, лоскітно приємно було від того, що на спині часто виступав під. Перед кінцем зміни прийшов до мене здоровий дух. Оглянувши роботу, приклав долоню домоголоба і нахмурився. «Зараз ж іди переодягнись!» «Що трапилось?» «Негайно!» Слово старшого закон. Я поставив лопату і подався в душову. Здоровий дух прийшов слідом. Прохоловньо обнився і швидко до лікаря. Тільки освіжившись приємною теплою водою, я відчув, що справді занедужав. Голова боліла, все тіло ломило, в роті пересохло. За кілька хвилин переді мною вже блищала шереченна лисина – Гострі чорні очі обмацували моє тіло, а глухуватий голос просив «Опусти руки, дихни ще раз, ще». Затнішивши огляд, лікар довгий старанно мив руки. Запитав «Навіщо ж це ми труснули себе отак?» «Не знаю, як вийшло. А хто ж знає?» «Скучив за справжньою роботою. За хворобою ти скучив, а не за роботою. Вам видніше». Лікар кивком голови погодився. «Так, видніше». І полилася довга тирада про те, що перегрівати себе на роботі нерозумно, що здоров'я дуже дорога річ і таке інше. Слухаючи лікаря, я дивився в підлогу, а коли на мить зустрівся з ними очима, аж здригнувся. З-під лоба на мене дивилися знайомі очі. Уявою домальовував буйну чуприну і побачив жениха. Сумніву не було, це він – Таємничий батько. Дослухав нудне борчання до кінця і на... Зрозуміло? – різко відповів. Як день, Боже, ясно, тепер все ясно, навіщо толкти воду в ступі? Лікар кисло скривився і сказав, якщо у тебе з'явиться бажання вибачитись перед старшим, поклич мене. А зараз негайно в ліжко. Через два дні я одужав. І став довгими вечорами тинятися по селищу, шукав стріблясті коси. Серед моря голів міг би помітити їх, а зустріч була такою. Вона мене зразу пізнала, це видно було по очах. Прикусивши нижню губу, вона уважно вислухала мене і сказала, я згодна. Ми спустились в парк, біля якогось фонтанчика дівчина сіла на лавку, розмовляли спочатку про той фонтанчик, про погоду, словом ні про що. Я ніби забув, для чого розшукував її. Зачаровано дивився в лице, упивався звучанням голосу, не слухаючись у слова, і тому кепський вийшов з мене співбесідник. Вона несподівано сказала, мені нудно, хочеться до палацу, там, напевне, веселіше. Але ж я нічого ще не встиг сказати, давайте поговоримо ще трохи, як вас звуть. Вона назвалася, і тут я витяг з кишені остогідлий гаманець. Передайте, будь ласка, своєму знайомому. Він забув у машині. Дівчина відсмикнула руку, ніби доторкнулася до чогось бридкого. Я його знати не хочу. Не дивлячись на неї, я сказав. Лікар, назвав ім'я Лисого, недавно частував мене ліками, а я дивувався, як могла така поважна людина, срібляста. Гнівно блиснула очима, підхопилася з лавки. Нічого не хочу про нього чути. Він, він жорстока людина, така ж, як і ви. У людини горе, а він випитувати прийшов. Можеш пишатися, випитав. Я зрадниця, і він зрадник, і батько зрадник. Встала і пішла, кинувши через плече, а ти жаба. Наступного дня я пішов просити пробачення. Лікар зустрів мене холодно, відповів ледачим кивком голови. «Вибачте», – сказав я, – мені соромно за ті грубі слова, але я тоді справді зле почував себе. «А хвора людина, самі знаєте, дражлива? Сідай, прощаю. Хлопчина ти, можна сказати, зелений і вихований не дуже тонко. Хороба хворобою, але треба володіти собою».